Távolságod, távolságoddal takaródzok, Égderék roppan, megfeszülne, de már nem bír, Széttépi az álmokat. Ősz van, és színek, árnyak kavarognak, Főbe, fába gabajodva rosdafoltokká alakítanak, Lassan fogyó tetem mély gyúrnak. Rajzolatom csak megmarad, Tán kőbe, agyakba, iszapba, ha nem fullad, Bársonyos bőrbe, húsba ég. Mert másik őszre Ránca még nem elég.